أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اللهم لك الحمد في دنيانا واخرانا لا نحصي ثناءا انت كما اثنيت على نفسك من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين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 رضينا بالله سبحانه وتعالى ربا وبالإسلام دين وبالقرآن إمامه وبسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبي ورسول أما بعد فالله تبارك وتعالى يقول بعد أوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مديد وبعد إن دروار الجماعة الله جل جلاله وجل شانه إلوتمه سيسمى في المن تبريجيس مسلمان وانا كانت بوت السبت بنامازنا جمعة سيتي بايتوم فهذا تبريجيس مسلمان وإن شاء الله قبول طبعا të dërësën e sobët do të arvatëm e që e disa pjallë raf ajetëve të kurani kerimit edhe ata disa ajetëve në lidhe me një tem prej temave e sëla mendojnë me hoxalarat edhe kemi besimin e plot se jo që janë është aktual edhe duhet të fullet për ta po mendojnë na se është duhet përstritur shumë stash në lidhe me bështetjen e muslimonit të Allahu Gjelle Gjelaluhu prograu i pau e xaiteme no te devazoin ki do cher krau i pari xaiteme inshallahu taala bostaquia no allah jalla jaluhu wa jalla sa'ahu i darg shumi man iravi poran quran al karim ayatete allah jalla jaluhu wa jalla sa'ahu me dizeme ketim por tesime nado de kafem meso inshallahu taala allah quran al karim kafol ya ala allah tawakkalu In kuntum mu'minim. Në Allahu nëllën jëllën u më bështetëni, nëse jeni i saantarësuar, në fa në Allahu nëllën jëllën u. Kërëtë temë në fa në Allahu dhjetë, së ta Allahu që tër fa nuk ka përgës fa së islamët. Aëfën ta Allahu nëllën jëllën u më bështetëni, nëse jeni musliman, Kërëtë hitë përkërësien e jamirë, A po lalon ku i pat mësim universitet apo shkolën e mesme ku do koh. Edhe e po njëoni për im timanon se ne fjalën si ti jeni musliman. Ktu nuk e ka rendin me kuptuar njerëzit se Islami ahlaku na fit kanë edhe ajë muslimana, nuk e punë që më vendoset. Jo moatë ndarshëm plan kur a dikë. Ti nuk vazhdon për një ditë, edhe nuk vazhdon për një kohë, posaçme apo për një vend posaçëm. Për gjithmonë deri sa pietë te dyoj. Këto janë fjalë kuranore të shkrimë, janë tëmbla shumë. Po be ala llahi tawakkalu, mbështatuni te Allahu në çdo mësulman. Pse në çdo mësulman? Pse në mësjeni besimtar? Ne nëse jeni musliman. Nuk ka sahtje as kimë vendosur. Allahu dhe ljalohu dhe mamirena bi jilaz te kanë çëshet vendosur. Po ai këto kur na thon Kur'an i Këim, e kanë një qëllim shumë të bukur Kur'anore, kur na thinit nëse jeni musliman. Çka do të thot me të? dhe të na e dim se ju jeni musliman po na po kemi dëshir ne permit ti kitabi që muslimanat musliman të vazdojnë atë që ka një iman me iman të akrim dhe në fund in kuntum dhe me zon in entum arattum el mudavelmata fil iman mësë te jeni ju prejati me që keni dëshir filimi edhe ndarimi ju tjetë një iman pra mështet në Allahun gjalla gjalladuhu vë gjalla shanë nërfa para se me raqë e post mafti ajeti me ajetet qerë. Ashë me rrëgëll që muslimanime të ju sëpjegohë definicioni i pjales mështetje. Para dita të kejtë dërësi shkonë këpë. Definicioni, që ka dhe me tojë pjale aimë mështetun në Allahun jellë qëvelu, uhoj jellë shenu, adhe, a mundet njeri ju me qeni mështetën që tërkohë? A mundet me ndohë që njeri ju musliman e ke të dëfekt të bërë? Mështet të dhe që Allahun dë nishten që Përkrarat me dheqë Allahun me diqka tjetër. Dhe fjallë a mbështetje dhe të fërët. Mbështetje në Allahun dhe në gjelalu, ma l-i t-t-i khezi, al-i l-i t-dab. Edhe me mbështet shkacheve. Këtua definitivisht e definuar të islam fjallë a mbështetje në Allahun dhe në gjelalu. Shka të me thonë qatë me mbështetë Allahun të e dhim? Po që a e me me heqë për shkache këtë të i kuptojnë aqsh mundur pra shem vaj do me tëm shem vaj te go ndërët in qaq aqsh mundur për fëcijënë allahu jellë jelaluhu jellë jelaluhu që nini rinke djitënë sëbët tawesh fara bel ruz anem nusnër që aqsh mundur për allahu jellaluhu jellë jelaluhu allahu iqaq fëcijë yonin për iqe nëve së dhu al nërhan gore tawesh mëflej jik nëhëtën edhe mos me një që abimën me u përkund në të feriq me u përkund në flatë para Allahume ashe mundën mos me e besu s'jemu si manë po mirë, andon kjo në qka dojmë pra në i shkojmë pra ata shkacheve qka herë të shkache pra vishëm edhe sa Allahun, sa mumsim, e dimë sa Allahume ka më në si mos me nalon me mirë si dëje edhe vishëm i nga pra ka thonë si dësh mos me mirë që nusht me i bo me mstak në Allahume në në në në në në në në në në në në në n që kjo t'ja lië kombinëm të dhjetë i mështetën në Allahu nëzëllë nëzëralu edhe shkimi i jotë si pas vajtëja rote si pas shka që venë këtë botë në mështetën Allahu anëma i veshën në tësha pra e athërësënë, insha Allah në në në nëherë të bimë në definicionin të tëtarë në definicionin tëtarë këka definicion në gjuhësorë Me definicionin e tatat, me definicionin e definimit, rrafjalët mbështetjen Allahu xhalla jelalu. Erë njerëri te Rasullullah alayhi salatu wasalam. Per një punjë kishë ai më pyet apo më thri, te Zotriu i ndëruar sallallahu alejhi wasalam. Po më ndamë, më ndamë jamire tani dalte alayhi salatu wasalam, i poe ni kpyetë te veta mirë po edhe Rasullullah e pyeti diçka. Fa un po pes me çka ka? Fa alay Rasullullah, kemar ne deve. Fa kethi devan fa aska fa kuya la kushanta ikshira ta fa kamlan allahu jalaluhu fa aqlha irhab aqlha thumma tawakkal tashkulha ta'tamta allah de fot don saqna allah kajan ka fa islame ana devan shabdas ka mebo permo staf ma nir allah jalaluhu devan shabdas ka meliya Kjo është e definicion i shëriatit. Kjo është e definicion i shëriatit, por i marën nga hadithi i sëlletit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam. Une e di se dje moti e dhëndë edhe një shembul për ditë shumë të këtuit. Me punët që mirem i në e për ditë, se pa i ditë dhe dhëna se dhim të postë e imi të shkutani. Kërën ta, kërën lëmë në një vendë shpat, ja të rëpërse, ja të postë. A ka mundësi me diskutur rafafaj se Allah usallu në si me majt ata. A e man qilat, a e man të okën, a e man gjithë krijese shka i ka kriju, e së po me majt ka ka rëntan. A e man ka rëntan, se lem mëra. Po ti si njëri, qka e këtër dëtir me bërë? A shë mundër që ti si musliman të dhujsh, po e leoqë të në shpapë, edhe po i shtakëm Allah u gjëlle zheleluhu. A banë qëto? Qa i man pra? Ti si e le na tanë të përën, edhe janë në frelin e dorës Titjet vjen rreziksim ja vjen vani guri. Kur t'ja bën si të tri punë, çka bën tonë? M'shtaq Allahun dhellazaluhu ve dhellashanu. Kur dish me flos në radio të shtëpia, sipas sunetit Muhamedit Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ka thonë, "Ai nfuthi mirzif, ai nfuthi jif mirzif deri ditë të ngjikitimit," ka thonë. Kur gjithëndë radja, i keni dhënë të tëra me ibadë para se thoni, "U m'shtaq Allahun dhellazaluhu." Dhysa të tëra i keni dhe atër dhe tira janë me ishti i thmit mrena nëmër një, kështu e ka radhit ma të farën Muhammed Mustafa sallallahu alai sallam me ishti i thmit mrena ka thonë ja Rasul Allah qka ka lidhja akshemi me futje me thmit dhe mrena ka thonë inna li l'jinnin të sharën wa khatfa shëjtanët e djinët masikinijës në shohën ka thonë atër i ka për thmit e juve dhe lujnë me ta keq ka së të najmi të sviduk të fërë edhe në islam jemi të svegu edhe në dhe dhët dhë të plëp të plëp njerës këte gjohme nuk i akceptojnë nuk i marim parasish shkenca për shembol shkenca egzakte, eksaj botë këte gjohme nuk i marim parasish ti nuk mundës me visedu me një fizicien ako me një matematicien a në njerës historie za qka me qëf se ka e gjinë e me i prit shkencen të në të nërë ka vërë të toë se ka e gjinë të në nëzë me besu se ka pra k Që puna she vendos për fetaristë, sa mund diskutojmë, më së vendemi që ka ndoshim. Kaqon, i mkon tum mu'minin, si ti je musliman, pra kush kanë që mendesë e ka e ka dëgjuar, s'ka më thon si ti je musliman. Ja pra si ti je musliman. Si ti je i proaktiv e s'ka bëfoli, e si mos ta bësoni tek azine, ti si je musliman. Kur të të do të bëhet atë zan, do frajën musliman, do ti si je musliman. Se pra, se disa xhonën, kët din, nuk e dëbbu, vendosen fetaristë edhe nuk pritët morsh ka pa pojë shkendëtarët nuk pritët se faktikisht shkendëtarët nuk morin pjesë në atë pun nuk morin pjesë nuk kanë dorë ati edhe nuk juve nëreni me shti dorën fare nuk juve nëreni me shti dorën ojnë për e japë për këta një shembl shumë fjesht shumë fjesht ja për shembl islamet e ka caktu edhe ka vu regull në vëjtoren abdethoren tonde në vërën tajnë për të angrejtoj shka me këti Kja, a dohët me i prit njërëzit e shkencës në nga ka zhuka me e si këta ka thonë. Mos me e si kalen dhjeli, as ka përëndon, as ka kybla. Mos me e si ka kybla, edhe mos me e si kalen dhjeli, edhe mos me e si ka përëndon dhjeli. Për në pra, dhe sa dohët me i prit shkencësarët në nga ka zhuka me e si këta kur të ndërtojtë. Faktikështë njërëzit e shkencës të skandurë, për shkak se kja apru në beshimi, Kja punë sajë, kja regulore i flame, ka thëmë, kja kërdojë për ndërin e keblës, edhe kërdojë për ndërin e djelit dritë dhërës, ku li ndaj edhe ku përëndonë, këta e ban i flame. Pra, disa gjona kanën, të cilët besin i regulore, nësë kamën e disë këtu fare, edhe se praje musimanë, si tjesë, si mësë ka beshe ishë këta kështur, shka je praje, si e musimanë e nga pra dhëtë dhëtë dhëtëm me muslimanët atështë ka të janë muslimanë atër janë po këndë qëtër, atër janë qëtër kushë këto janë po këndë qërë të pra? në islam në fërën tonë të dhaqër janë janët reguvarë a të pasë reguvarës kërënërë edhe reguvarës rësëllëtëtë muhammad nusafaa sallallallallem sallamë qëtërën? wa alallahi të wakkalu in kuntum mu'minin ndështatën e në Allah si t'jeni muslimen ka thonë dëtira që i keni para se t'gini me fletë janë këto smitë me ishtim rena se e zhinët me shohen masikinie shejtanat me shohen masikinie në kapin smitë nëmër nja ka thonë aghleko le abuab njëllë në dirë njëllë në dirë dhe nja dhere zordën Jo na kuptimin vëmë ja verës gozën pa utarrmos vele dikush. Jo na kuptim. Po vëmë ja verës gozën përka faria jote ku jeton ti. Përka vendi ku jeton ti. Nëse jeton në kain e katoligji, mëmrzit, nëse jeton në mesnik e katolikut ku i shihni kë hajni në vendin e hakm rrezik. Nëse jeton përka njërdh me një popullsi, jam të interesuar me imrena mandaret apo tasni jetone ka thonë Rasullallahu s.a.w. veni a gozën dhe verës Meramë. Veni a gozën pra, qka e zhenja gozën dërës a nëndojnë muslimanës se zhenja gozën dërës e ka përqëllim Muhammed Mustafa me sëndetën e vetë gozën e dërës atë spitin që javën në dërës në rapa dhe u kri a e ka përmen gozën të e ka përqëllim sigurimin e ka përqëllim sigurimin o metën e vetë jam shtjegën regulore të sigurimit ative qish me qenë atë të sigur se fa dilli dhe devën Mbushtaqilallahu dhe lëj Allahu. Me fustini fmijëm rena, pra siguri, atë lidhet me sigurimin, fustini fmijëm rena. Siguroi pra, shtinis fmijëm rena siguroi pra. Mbushtaqilallahu dhe lëj Allahu dhe lëj Allahu. Ato muin mesel, të shpiha me një domë fmijëm rena, po me sigurinë e dhamë şeytanët jo. Me sigurinë dhamë e dhimeve ajo. Atë shtini fmijëm rena. Ne ju falënderojmë. Siguroi pra duke kan por te mos na kupton ta njerut kes se si dha fjal ka 10 stërmas me la kuptu se hoja posterh en figurina dje figurime shan aram sarase ke vaje mendimin por tie kim falan familjen tone me çeri sigur thon aglikul abwab wa awkil asqiya wal asraba wal afhima ndule ne ul ndule ne ul knoson tane ibrigin tan ene te tua ndule Jealon shik kamat tremra mes vullë. Mullë. I hebrej ata thozhini, mbulojë. Ende nguluara. Nuk ka njeri në botë. Për isfarë gojë të dëgjavine, ti këtë gjahun e kanë dëgjuar, nuk e kanë përgjigjur. Sa njeri? Ai Muhammed alayhi salatu vesselam isht i krishterë, këto di tharën talisë evropianëve thonë. Ai i hebreu ishte i krishterë, sa Muhammed ishte i krishterë? كبل што ли съм? Кто ли регулира държавие? Аз перф ахър мискал ди чейг делафрусе ай. Яма ймтикан ал-хава ин хува илла вихй юха айру фла тройдж ай фла трой вахид. Каджирим бот, мек apo ямек. Идеолог apo yo ideolog, социолог apo yo sociolog, кшилтар apo yo kshiltar, educator apo yo educator që këtë këshilë të kipën e mërët mërët se ka pranurë. Nuk ka ndonë asë të jarkësën, shtiri fmitë mrena, gjdo gjënë regullë. Dhe një a gozë dhe mërët, gjdo gjënë regullë. Më lej e nëtë, gjdo gjënë regullë. A e në mbuluar me mirë, a e që ka lejtë mërët në shplutë. Të la është me a pranurës më në bëndëgjëtë. Dijela ka në mërët, me më imrabit, jonë ja mbuluar e Prej cëllës hatë me njështë ma kanëshëm, ma pa rezervë, ma pa kujdejës, prej cëllës, prej të, të, të mbëlluarës, pra, prej të mbëlluarës, e qëta është me shprekët kërkëshën këtë dhërë, pra. Kër është fjallat e emët mbëllu me emët gjithë në pajtim, kër është fjallat e gratë, atë shplume, atë mbëllu me, shplume, pra. Qëta është pëtë alën ti e mohë, Tasht po tallem ti. Mete analizi thojn, mete njeon me çetër, por un nuk po them se kur shaka ai hoja, isku po ponte tok pe diku ka, un nuk po them se sa ai nuk famir. Ai nuk famir. Ai ta gratë shtube janë sikari taktë, e gratë mbuluar janë sikari previa. Un nuk fam këto. Se logjika e Islamit nuk thot, e, Islami kjo nuk thot, un nuk fam këto. Për po unë thëmë se, ndëri më mirë mbuluar, ruët i mbuluar, se i shkluar, dhe këta e thëtë Allah, edhe këta e thëtë të nga meri, edhe këta e thëtë me një shëndosh. E mbuluar. Gjdo gjohë e mbuluar që e nga me mirë. Gjdo gjohë e mbuluar që e nga me mirë. Këjt e kam të anu. Ka thore sëullu Allah a.s. مرني براب بولوني بولوني هانا فشنيش ميد من هنا بولوني هنا اذا ملي جوزل كفان وقت في المفابيح او شني ندريتا شمن تشريون شمن تشريون شمن لامن فيكني لواما فيكني دريتا فيكنا فنارنا يواي يو بيا لا يو ب يو بيا لا يو ب السترا اد يغني نجمته Kusha është kikuj dhe sërë që i paradimi e sa shimve dhe e dhenë këtë regullë për di ditë të rritë ditë me kja metit për dhe që metit Muhammed Mustafa, për dhe që ati për kjo, e edhe ni porosita, asht, per do në dhe një për osita është për do, për disa e si do mos të i plezve, disa plezve është për me u gjeg e dhe sigarës qënë në kërbinin e fletë edhe ato mos e linin tabëm, qënë edhe ato, se edhe ato ju djegin Bila ato shimëni edhe ditën, si të nëni. Bila ato shimëni edhe motërën e mazarkën e mërami edhe ditën. Shimëni se ajë qëlimi, ajë -aj ta feneni, ajë gjegë shpien, cigaret i ajë gjegën më shkënit, cigaret i ajë gjegën sistemi nërvorë, cigaret si i ajë gjegën ma shtrejtën gjohë që jekeni, ato i ajë gjegën shpirtën, ko së të bëni me kuptur fare, asë që po këni qefë me hibilën këtë temë, hoxha. As ki po qen dheje mendoju, pse i Joan a fol work tonë son prak. Ne tonë son prak, Islami skalon pore pa lu dorë. Islami nuk kalon gjat pa shpjeguar. Ka shpjeguar për ndrojti me yjerit e profetit Bilalati. Për ndrojti me yjerit, për ndrojt me fismani, jo për cil, jo për jo për soi me sulmuata. Për të mirën e ati, për të mirën tonë. Edhe po pra. ti, pra, tiçi spogën me ni për këtë orë fare. Tiçi po dukhi nukan staraj. Taracillët i vogël Kësu e ka e në njoni Taracillët i vogël Unë kam thonë Taracillët i vogël Edhe 7 vetë një abajt dërtin u Së kam pa Taracillët i vogël Që i abajt nga e nështarot vetë ati Edhe Taracillët i vogël Edhe 7 vetë dërtin jë abajt një që pëllon Ska në të më Ska në të më Taracillët të ki Ska hujma i kesh të ki Edhe ki donë me u largu përse po Po për donë edhe të ndër jo mes me ul argu pasapo pa edhe teo vendon dhe mos sot as e xumo tripuni kemi as e xumo e dash stop ele kemi zenoge hafni kete pora pak hafni kete por ta hjallalulahu dh fak min skushqa sheve mrata te krijuara nga allahul zelaluhu wajallashahu aga mustafele allahul vertej zelaluhu wajallashahu kuriban ko yai figur Je mshtafilla Allahu to kafar porosit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam je mshtafilla Allahu subhanahu wa taala. Ase je pas për siguran, ajo ka alemja. Ajo s'ka hadith. Un e fash atam se fata drejta më thon. Un e fash atam se fata drejta më thon, edhe do ta foj atë në armorie ve matë apo por kur ka kesh korr. Të ndëruari jema, të ndëruar musliman. Por këdo që të fillim yemi kap sot. Ashtem për të fillim duhet seriozisht mendo. اشتهن انستاتوس يريد لله جل جلاله هو جل شانه اشتهن سمصور نور الاسلام اشتهن سمكروار براي مسلمانه اشبونجي مسلمانه دوك كان كويديس پر کافيله واپر كجونا قالوا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ان الله انتصار لكن طارق تذكروا الكافان القران الكريم يرزق تمشاه الله كني كويديس لو كافان القران الكريم يقول يرزق تمشاه الله Ka thonë të ujë musliman dhe Allahut të imbështatër. Nuk ka thonë wa alëllahi, falli ya të wakkalin nasë, në të imbështatë njërë dhe të Allahut, për ka thonë mu'minun, musliman kësha dhe të imbështatë të Allahut, e pështë supra i, i ka balu, se ka thonë në ajetim qëta ato shkës janë musliman të janë njërë. Ato së dinë me imbështatë Allahut, jall ato së dinë shkëtë me thonë me qëri imbështatër, at se mund është me qëni përkrahur përë Allahu Zhele Zhele Luhu vë Zhele Shalu ma mirë se tjetëri kër je i robja ti. Ato këtë punë nuk e bimë fare. Për atë shka këthirë, Kuran i Kerimi, muëminin, musliman kusha, me mështetën në Allahun, ka thonë, wa ala Allah tëllja të wakkalli lë muëminun, thullu mësimtarë dhe mështetën Allahun Zhele Zhele Luhu vë Zhele Shalu. Fjallë mështetje, shumë hara kesh përdojnë ndo فنمتهنا الله وذنفه مسمه فولوا برا متنا جاين كنتور قال ذات احمد بن حمدل رضي الله تعالى عنه ماذا تقول في رجل يتوكل على يتوكل على الله وهو دائم في داره سكافو برني بور قلت لي مندول تهشم فتا من الله وراي فلام تشبيها افريد رزق له قالوا طلع بور قالوا قالوا انه احمق ان قال فهمت يا شحمر Edhe ahmak nuk kanë shqipë, për dhud me e sjevu është kanë është ahmak. Për nga tota nuk e sjevojnë ahmak, e sjevim hëvori shka e sjevojnë gjahilët. Fjala ahmak, në gjohën arabe, në gjohën koranore, dhe fëtë për një njëri, i cili totalisht dhe vion me një pikë për i pikëve. Kjo është ahmak, dhe fëtë, me asë një cilë si blakën, nuk është me borin e një gjo është kuflitët. Në jetëtinë anë duke u shkirtur apo duke u vepruar. Ja për shembull. Ju më këtë nikam, o që asha të ka bën shok, apo sa i ta arma. Ai përkësham ja Ahmet. Po çaj tjetri. Çka i thotë ti të u gjore vitin këtu? Ne për më shumë ora skemforë në uluntine, e në zbulime të përfitë të takive, në mundime të alata, kanë arritën nuk komën në plan në në han. Ai fokishtotra. E rëndëan që çallin ti tani. Po me së balbëdavë Allah i nuklejen muslimon i nësëm e më ndukas prapë me pas shku atën honë të rishti edhe më më më në kishin më edhe t'ja është ahmak për t'ja është ahmak se t'ja le ahmak natën së njëvën nga dhe t'ju se për qenë ahmak duesh me qenë jashtë anjarje dhe kej jashtë anjarje dhe edhe mos me e kralu kërës njëvohet qishash qëka qëka thonë për njëri i fili fët i të në rinjë në shpi duke fjetër pështër, Allahut, Ahmed, i më pështarë të nga Allahut rësë ki dhe pritë fa ahma ka që ahma dhe më në hëmbëli ka thonë sa që i manqur si a i s'ka lidhe me këtë botë a i nuk ka shënë trenë ki njeri dënë me hasë barabar me trenin ama jashtë ta trenit me barabar me trenin jashtë ta trenit ki ka qështë ta aeroplanit me shkua ma jashtë ta aeroplanit mërënda dhëtë si me jitë mërënda në aeroplanë si përdujsh me Joja shta vagolit, mrejnda në vagolit, pra nëse dëmë me hasë shpejt sa islami, ku do është me nejë, pra, a me efshiri islamin të i përmone, o me pasë që faj me hasë, apo me himë ta mrejnë e me hasë me ta fahetaj. Pse muslimanet janë defekt, pra, ku e kanë defektin muslimanet, muslimanet nuk tu e kanë defektin, se ato kanë qëtë fara ative që ku e shpejt të para, a ma rrinë mane prej fezve, rrinë mane prej fezve, e ka në qëfë qërë ta qënë këtë pehet e para ti aje antar aje antar i sajtë pehet aje musiman e që pika i ti fiturë të drejta me piti pëse islami së pohet pa i së pohet së tisë përshin a i së pohet së tisë ke i qit natë në ta nuk përshet si benzin ti nuk e marë lejen me vëzit kërën e islamit ke marë lejen me vëzit qëtër kërë qëtë kërë përë vëzit a ke shku me marë lejen të instruktori për me vëzit kërëni që një shkru një islam në bita. Jo! A ke marrë lehe për instruktor i kërëa dhe më bitë që një shkru një auto shkolla për vëzitin e islamit? A ke marrë lehe për këta? Jënë këtë shkollë të kam hi i kërë. E urlëfra! Qisë hasë a i kërë për instruktorin e ati kërë? Qisë shkolla a i të para? Allah unë a ka firë me umështet në Allah unë dhe në gjelalu e dhe në shalu. Në shkam d ka thonë a yri, i njëri i cili me a i njëri i cili mësakët në Allah në gjëllë në gjëllë edhe me ndonë që është musliman edhe e prit rëzë kim papur që të në shahmat është jashtë të trenit në të rëndë dhëtë me i mrena në të rëndë dhëtë me i mrena në rëndë dhëtë me i mrena në islam dhëtë me i mrena në gjëmotin dërshëm mrenda prej së mrenda me li m A me e njësim motorin e islamit me likurin e kurbanit për shembo? Me e njësim islamin amë me namazin e tëravijan e të lasën ne? Me e njësim islamin e ramazan amë shëjtani i mirëm? Ramazan për e njësë me bashë mirë amë shëjtani i mirëm? Këtë dhe a gjahë e këmë ramazan, kur të juvejnë ramazani ka faën rësullalli së atë osëlam. Ndovën gjitha punë, atër punë që nddovën jetë, u glikat e buabën miranë, mbyllën dirë të gjehnenit u e këtë të hatë e bua e bulgjimen hapën dirë të gjennetit u e sënfidët i sheafim e përnë edhe mbyllën e lidhën shejtonet e me shejton të lidhëm e përnë e përnë që 23 qatë të ravija i përnë që 33 qatë për një mazdarke e gjithë ditën me karosëri me motor kejti slavë shejton i lidhëm e me zgjidhëm me shejton zgjidhëm jashtë a ramazanit e kënu në cullë të gjamiës të më falni e kënu në cullë të gjamiës i dit në ilahi cullë të kësa e gjamiës e kënu në ilahi në dit në formën e hajgarës jot hajgarës të më falni por në formën e humorit më kritik për kritik më mevel ato sa në qëto o ramazan shpejt kalove kanë në ilahi të e këlejtë në cullë të gjamiës o ramazan shpejt kalove në mozim džematit tonja rallove këto e këllu lëta ta njërë allohën e njëma me shetan zgjidhëm me shetan zgjidhëm urlën i fëso tashpra urlën i fëso me shetan me zgjidhëm me shlidhëm kolaj me shlidhëm kolaj shumë me taj i lidhëm që i falu kënaqë e me zgjidhëm apisit apisit se mbështraqën e allohën në zëralu dhe të fët me e kri punën kësa i të mbështetjë pa mbështraqën e allohën dhe të fët me kri Shembu ishtë katunit për me dit atës ka ka në ardhërën kë jemi. Jemi të funë për mështatë që në Allah unë gjëllë në zhëllëruhu. Bujku! Bujku! Amështatës përgrunin që ka me ekor në arës me kokrat në hamar, ato me kokrat hodën e na. A i të nënë punë e banë me sëpari. A i me sëpari e, e lavron, edhe njëllë përën e dhe, e banë si manire dukimin e dhe në bjarën e dhe, e kur ta krija ishkën të shpia o oh, Allah i janë po ta leo ti e tash a bëndu mësabë në Allah në grunë e Allah unë këtë më presak s'ka është më bështetje pra a ma i mizmejim gjennati me esër a fara o në mordit tanë shka të gjennë me falë më presak s'ka li vritje që ma me i mizmejim gjennati a bëjim gjennati jëtë pra a e qika e qena ka mord dhënjonë para vati edhe apo më ndrët nashë të më ndrët një A bo mbret nesh, pa mbret një, se për me qenë mrat, që ka duzë me pas. Për me qenë mrat, duzë me pas mrat një. Për me mrat një, mrat një kune i dojmë, me pas to këmë të ndërë, dhe po për mëntë të këmët tjësë ndonë, me kufi të bëj, me kufi nërmën, e ti manal për kërë, a jo qika tëla, a bo mbret nesh, a s'ka mbret një, farës, s'ka mbret Ashton e s'ilakaa in nid dheke Ashton e s'ilakaa in nid vore Ashton e s'ilakaa in nid nid nid ngaari Paz dhats nivit e dhud menne imkam parha ta Ika af lof tada ika af S'iqna për dhiyan luk për gend me dhe se Ka bap s'ka lor s'ka lor s'ka lat nal S'ka koi shi s'ka hir s'ka jami s'ka dhin s'ka fëh Ka alp përshan dheke Ka uriime ka përgzime ka muzik Ka kong ka minudhi Ka hiti yao s'ka hiti muizh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 Ata zëtë vetë nuk janë shumë për pun Në atheli atje Që katër gjem Tirun një qik me një qik me një qik Një qik me një qik muaj në botik Kjo a gjena pruni Katër gjem lajmërojnë Ziltarishtës ka pun Vec botrative në botik ka pun Me shqit për një qik muaj në botik Kjo a gjena e dhe në atheli Kjo a në atheli në e dhe atje Kuna për me pru mështë të ri Qik kuda shke me pas në duqaj Për me pru mështë të Çik po das që më jesh fiti, a thjesht e lënë edhe kjo. A kjo modeli që moti ndarshëm, tash joni, na shtajton njerëzit nën na shtajton. Farë sa suna inkocneve? A të cekim njerëz me diskutuar me atë natën, apo ajto njerëzën me këta shtajton. Farë? Këndera kjo na ka tu. Se modeli huaj, modeli francez, këtë na i thënëve. Kto do të bështetën pra na modelet e huaja yon Allahu xhellahu tealahu ve xhellahu. Az-Zaqriyon, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Thon, a përdo një rëzk A përdo një pare shumë Kjoj që është e gjamiës Ka mundësime një në shpjegu Muslimane që i zhvijet e pare Edhe kur kosh që tërkosh Na që ti që është Veç ki që është e din që i zhvijet e pare Kur kosh që tërkosh të din pare A e dinit se gjemati ndarë shumë Se kur ka shpjegu ki që është që i zhvijet e tër tërte pare Që e ertë nuk i ka një pare e më shire në sa me krenarike të athujnë hitë nga dhe marë rëfare se ki qëllë gjamië e kur ka si e gullë parët që i shvitojnë qërë nuk i ka njëzë parët argument të gjësë dojmë këtura, argument, argument Harun e Rëshidi Harun e Rëshidi khalitja i ardhësive a khilatati e me vijë në të një kalan vitin vjetin 135 prej 135 tërët e sultani i pari të urqinën janë një 810 kohë e matapër A gjë largë së pra ka në kërëvërshinë, largë shumë, prej ne dhe pra më shkurësit dushme dit, prej, ne, prej ati të ajet dërët e na, janë nimi e diqin vëtë. Janë nimi e diqin vëtë ko, në sahat duvari, në orë muri, ja ka qu karlit malë Gjermaniës në në qitetin Achen, zorat, ja ka këthi prapë. E ja ka shtemar, për ati të parit muslimanve, shtemar tha, Për e di unë a i shka ka për qëllim me këta A i ka për qëllim me këta Me mbohë si hermue Sahati pa të shumë rratë Me shirë kohën Me shirë sa E di dhe A i dhe me mbohë di shka me këta Këta një pra Na pra kure kimi dit kohën e dhe sahatit Na kure ditëm Një kohën e dhe sahatit Po na kure ditëm me vunë kalendarin e sahatit Për të mtalli kalendarin për të cilin zhim sa dhe matit janë i bonitëm se s'përdi i shqipë që i thuj janë t'haditëm atër i pra me ala ka sahatat që ti mështë ka e në të të të të të përkët ju në bëllakia gjoj dikuj sahatë i ala turka në gjatë s'përdi s'përdi përvojnë më abetë më falni përvojnë më abetë në përdojnë më aparatet se sahatë i ala turka sahatë i ala turka sa shi vërtet se ndime e gjithë mund të të, të të tërk e akshomi edhe hitë s'kish nevojme e tre e kësahatin të to ishin atës konkluz në tëmë kjo së mundët marra marra me hësë pësahatin ka dhe dhe ki kanë dite marra me hësë kur vërëz la zhjo hësot po, që ka qëmë për i zatë zotit po kur rëzditët po, që ka qëmë për që bidna kur rëzditët që ka qëmë Kini je vini bon, pejshtave vetë në mërzaj, zgjidh vetë 80 vet daxhë naturka, qura qurrë vetë ka tashmë mbi ditë, sa ikurmo strehet. Me ta ujdisën e sahatin tash. Me ta ujdisën sahatin tash me hera akşam, çis si ti mallon sahatin ta ujdisi hera akşam ndimë. 13 safi shejall saati otom, skivrit kur, sit hazë mira akşam me gjithmonë ndimë. E pse kjo? Kë kalendare kanë vot muslimanët para në 1400 viteve kanë rregulluar votjen e kohë në një matematikë shumë fëqishme e tila është matematikë për modin rësullimit kohës në fushën e astronomikë e islame e regulluar që një jetashinvet që ka është a rëzbi popullit të i pa që i ja dhe, pa, nxham, dhili, kur e rëp dhe në këshama i djeli kërë prenu e ma vol e hajëta e hajëti minuta që që ka më të kazone me kalendarin islam të shkollës islame në këshama asë në zgatë të ditë asë në shkurtur shtë e akitë që amë Në kësham kur nuk zgatëve, kur nuk shumë të motë, pra për qatë gjithë monës dhe në kësham e ndimëlejtë. Se si pas mos jesë kohë, si pas ulemove të islamit, në kësham asë nuk zgatëve, asë nuk shumë të motë, nesë në sabanë dola e punë. A këtë qartë është, në përdojmë me qenë muslimatë, në përdojmë me qenë me sëmëtarë, në përdojnë me qenë bështatëm anë bështatëm ma shumë t'in huje të huja e dhe musliman në vetrat e huja e dhe musliman në adetet e huja e dhe musliman në regullore të huja e dhe musliman jo, duhet po në duhet në bështatëm i në allahun dhe laluhu dhe lëshanu po veprimi jonë të jeti vuar në regullore të asajtët sësini në daj pruni aja allah në sësini në duhet në bështatëmi edhe fare nuk dhe nërën qëtërsen Fa në të Allahit, fal yetowkelu mu'minun, na Allahu jalla jalalu tuqtasatan muslimana. Po ktham, po ktham. A ka dëshirë me fitu parë po? A jet lash parrit. A ka dëshirë me fitu parë? Tash ki çojë xhamia ka gazul parë ç'shfiton. Kafon. Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Aulum tanzur ila al-tayri. Aban kin nanjas medal harra para sabay. E me i pa shpendët. Parët i pëndër me fitu, me qenë zëngim, me qenë patanik, me i shiqunë shpendët. Me shiqunë një shpendët që e ke, që të planë të të linërrimës para berës të ndërë, apo në qërëve në në nën në kulmi të të shpyrë. Ka dhënë shikënë ata pra. Se në atë e, ashtë programin se si fiton të i pare shumë. A i shpendët që e ke, që e ka, ka një kilogram të të nën kulmi të të të të të të të të të të Dokon, shka ka lidhë kjo me ta, shka ka lidhë me dim që i parët në universitet a gjë duhet me bitis, ekonomien. O, me bitis ekonomien a shë vërte e që duhet me bitis ekonomien a ma si ta bitis është ekonomien ati shka se din ekonomien të ne emarën piramidën të ne emarën gjallitën të në shkon tim në dështakë të nga të gjaferi të në ti shkon i qonë parët a gjë kun ma i midh me ti pru për i 100-195 edhe thu e ti tëne të e ti ati e si ti qo ish parë jeton pa punë Kështë si fjeshe i pregatitëm me Allah, unë tanë se një vje, me Allah unë tanë nje i ndamë fare, si fjeshe i pregatitëm me thonë, si fjeshe i pregatitëm me jesu papunë, ti e asare pra, si fjeshe me Allah unë fare i lidhën, ja i më shtetën me nëndesimin këj problem. E që në një, e të në qëpargatimi, shkollën e kalkjanën, shkolla ahumë nërës, shkolla kër s'ka daza, këtë qënë ajo, atë një nj Ato ministrat që i qunë parët ati Ato atë fatën shkola Kemi lajme Se nat, natë piramida Ja nështijë parët Natë shaltere në pra. paska, në Ka nështijë edhe ministrat pare Ur nëni pra Shkollë paska Po dinë nga shkollë s'ka Kuska dinë nga shkollë Ajo shkollë është gjismake Ajo shkollë është sakat Kuska ja i slome nga shkollë Ska himet i altënata Ajo shkojnë që si punë që në me bo, që të të qëtë ajo. Ministri i ka që përët në gjallitë. E tani shka dhullë për ataj, shka të dhullë për ataj, kur nuk shkojnë për të gjojnë që ala Allahut, kur nuk shkojnë për të në thajnë Allahut, dhe gjeralu, tani popullë i del me i li përët. Del me i li përët. Kur del me i li përët, del për të e pareve, shka bandë të në, e gjegë arhimin e shtetit. A me djegarhivin e shtetit çka ka kuptimin? Me djegarhivin e shtetit, domethën, me, me shkutë pun, kus se din, çka do të thonë arkiv? Kus se din se po e shpjegoj. Kus se din çka do të thonë arkiv. Edhe çka do të thonë me, thon, me djegarhivin e shtetit? Me djegarhivin e shtetit domethën, me, me shkutë pun ta benzinit e me acid vatra benzin 5 kub kat e me asnjë zamin nga vetat. Me djegti vekarin, badnat me djeg tij, jo karen, Tikete ka kuptimin me djeg arrivën e shtetit. As ka shkola, as ma ulagduën never njerëzit e vllazhytë të ran shumë shkolum atë. A ti të shkargon tiket punjan shkolum, a ti të shkoloj dhiria. A kush mësatë njerin Allahu dhe selalu, a kush njeria don vatanin e veta. A kush duan atë, mos më dënin me i pun çatoj, çafajune gjithë njerëz patriotizëm. A mos po dëmar ti u di kush me ke felbesë, ka drejtë, ka drejtë e djeg njeri shtine gata është një pjallë, një pjallë e kanë fjollë njerëzit të në të plesht kanë thonë nuk djegët jargoni për një plesht këtë filozofike karjerë për i djetarëve nuk djegët jargoni për një plesht jargonë me djegë arhivën do dhe me thënë me djegë jargonin për pleshtin pësë ndonën të gjona të gjona ndonën se njerëzit nuk kanë dinë O jalland dove te hoja i Shqipërisë, krejtari i Bashkisë së Flamit në Shqipëri, nuk ka dalë ndrugh me fjalë native burrave se gabim njerëzi, sa Allahu ka punë nuk e don. Nuk ka dalë fotel me fjalën këta. Po aiun e di pse s'ka dalë me fjalën këtan popull. Nuk e dai, ai nuk ka dalë që të me fjalën popull. Se populli nuk ka si disponum mend dëgjoj fjalën e Hoxhës. Nuk ka si disponum, se populli ka transportash e din se te hola kesh ka me mort. Për qasë ka dalë me thonë këta Në alën qëtër më doa gratë Një qëndit në rungë Nuk kësi një dritare Një qënë alë miku i jodë Nuk e thaj një dritare Nuk dhoni një damë Ajë të ishloj me piska Ajë gjithujti me vore Por nuk e dhoni një damë Një jam damë Nuk e dhoni Se nuk e dhoni atë u Nuk e dhoni atë Se pristin më doa gratë Kja është e shejt për jume e shejt A e shejta me dorë në preket por ai se edim të qipotën e sërb, ka disponim me ndygju fjallën e priftit. E kjo ndonën e në shkub, gjëmatia mindeshëm. Kjo ndonën e në shkub, një ditë pëj ditëve, krijetarit që teqit ju dha në 4 sekunda më pojmë televizor, për atë e qipë ndonë priftit ju dha 20 minuta në televizor për a krijetarit. 20 minuta, a i qka sa pra, a i kur gja sta që të në sen, sa ju për i prek një gjanë të shejta, sa ju edhe a e faket ase popëlin kishtarë të kishës të të doste e gjetit disponum me ndëgju fjallën e pristit e gjetit disponum ho gjallarës të ndunën me thonë asnit gjallë se e din që e kanë hundesën popëlin e vetë edhe nuk ka popëlin disponim me ndëgju mdo këtë fjallët rana kur të folim se kam gjallën dërsta përsob, po për edhe për ma herët edhe për ma volë që do të ndunën të jesh krijetar i një milion musliman dhe nuk kanë lejtë gjemati ndarshë të jesh kriotari 1 milion njëzë dhe nuk kanë lërë. Por të jesh duhet të jesh i përkraur. Të jesh duhet të jesh i përkraur. Duhet t'i kesh zemotin ma shpine. Duhet t'i kesh zemotin me veti. Duhet t'i kesh zemotin me veti duhet që shërdejsh në më nirë islame. Duhet që shërdejsh që shka fanë zoti. Që shka fanë muhammad në fafa e fanë Allah. Duhet që shërdejsh edhe duhet të zbithesh, tjetaj ishe dhe të zbithesh para k kërca gojë interfak edhe populli jo n posicion teri posicion terin hojën ka po flas edhe kosh aq ondër jashta jamis duken dëgjumë edhe nga mi se hoja me universitetin islam më shmi har me universitetin islam më lëhara al-rizia po yhej muslimanve se hoja po elip në gjosh shumë jashta neve shumë jashta nevojave tona me të cilin skaq goja ka udha yon apo elipoda an çepare çike en djallu fara që li ti edhe dhe e së që li parë që i kemë gjartë qash janë të një shtetit petar në njëmën për ative parë dhe ashtë bëgërë dita ashtë gryuja të më falni hasha lillahi ta ala maaz Allah asha e gryuja që e linë zotin ati për në ti halash e a fondër se ja, s'ashtu përnu për, për fe kush anë të dash me për mushtet petar për lehoj dhe të prala tuat Universiteti i Shën Kiril edhe më todi, Shën Kirili edhe më todi, ajë është shteti. Shteti i qetar po formohet në Gorkë Pashaundër. Shën Klimento u rit në manastirin Shars, Shën Naum, Shën Ilindeni, Shën Pantalimon, Shën Limoni, Shën i Portokalli, lloj lloj, ke jola, ke shtetar bërtan kundëtor, aty më duhet bash Pashaundër, po Hoxa thei ke shteti i Islamit ka hiquru, pas zotës, pas çfarë shteti i Islamit. Ke Pashaundër? zhinë me pa gjëmatin me gjëmatin zhinë me pa shumë e gjallarë, për fat edhe mu e për qikem me mërë të në gjallarë, të i hodja përna kritikër kjo sa kritik be kjo sa kritik, kjo a dërë kritika që tërsa unë kërë kritikoj për shendo ti për dinë shumë unë kërë kritikoj për du me voglu, kjo a kritik ose më nivën sa kam të në qini pur kjo sa, kjo a dërë për fat, që e interesanta titëm, se para, imi të espo A i qetri me shka pa e s'a i qetri A i me konkord të në talësh Po ta praloj që i e të hëtë Edhe lën e jam ta Edhe mjetin që i e ke hitë të asë e dërtej Edhe konë që i përja fërë Po për të shok Edhe dhivonin që i a kënu me të largu njërëve për juve Edhe ketë po të shok Edhe ketë te kuptoj Po për po mjetë më rakë që të rëkumë Se ti që për i përja për e s'me bicikëm Në krahëfim nga që i përja e s'me konkord është një karra ka emnin BMW 560. Këtë ata, dilë me një autostradë me 6 lenta, edhe unë e për e marrë një fiqë. Për e marrë një fiqë provimin 1958. Edhe për danë, që ata autostradë? Unë për e shkeli të rinë fund, edhe ti të rinë fund. Edhe me këtë për e mbili dhe fële thodit. Unë për e shkeli atë të jemi në derinë fund, e ti atë tonë i shkeli në derinë fund. Të dhjetë, a imit në ku të fara, a është e vë dhe që në përmësej një shka kër të ka përtajsh për të për kajt muhe ti si kaj si e doke që unë jam të shku të më unë ka jam të shkuat e para të më unë jam të shku të para dhe ti e doke që unë jam të shku të më që kjo atë ju ndosë disa vlasnive që kjo atë ju ndosë disa vlasnive ashtë fat i pa me hushëm e luësim allahun gjëlle gjelaluhu e gjëlle shenu që na në qëvrën tonë të ahudhemi fatin tonë me dorën tonë që si edhe natë hefim ma shpejt se qerët përshkak se në masina jona është ma gatë, trenë jona maj gatë, botë jona është ma i fuqishëm, motorë jona është ma modernë, edhe elementet të fëllë të i posedojmë na janë ma modernë me paralizimin asaj që posedojmë na, Allahun gjellë në gjellë në mundësin për mdihëm, duke i fohën se o zëtë, me vetra të e kryë me të tim bështetemi, banë me prej ative që nuk bështetëm të tim papurë. Shka t banjaj prej ative që nuk mbështekën të ti pa punë. Pra, largona prej, prej kejtë njërë në të cilët kanë dëshirë me qenë të landruar për punën e pakrime. Largona prej këtive prej këta i gruë të nëzët. Nësë nga fërzi asë një harët me atë njërë të cilët më ndojnë se duhet me morë merita për punën e pakrime. Po, banjaj prej ative njërë në që sikë në i për zdi shka, o Allah i unë, ajo më të lakë në tjetë rahmetij Por na për e dojmë me punë. Ajo musë lakë jetë lësjetë kërët për e Rahmetëtanë, por na me punë për e dojmë. Porra bana punëtore, zë të johë. Bana prejative që nuk e kun sajë vetëm në kohën e punës. Bana prejative njërëve që më bështetjen tonë nuk e keshë përdorim, ya rabbel alemin. Fjale e punë dhe dhe dhe dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Këtë më të ranë nëherë, ka thonë i unët, e këtë e atë i nginët. Delë më njëtë i unët, e duke pëllëtru me uforim asë mizave të nga nëherë, këtë e më ramje i prinët. Shtu këtë u në parët. Lillajnë fatiha.